Aquí ho escoltem, Ràdio Palafrugell 107.8 de l'AFM, també radiopalafrogell.cat, si ens esteu escoltant des d'internet. Nosaltres posarem la mirada en una de les activitats que us parlàvem aquest inici de setmana, en aquesta sintonia, la presentació del llibre, en aquest cas, Quan la història et crema a les mans, del professor Miquel Berga, filòleg i escriptor també, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Miquel.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 aquí a la Biblioteca de Palafrugell, que ja, ja que em fa molta il·lusió, naturalment. Mm -hmm.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 Sí són dos autors donc que de manera m'han acompanyat molts anys eh, per molts motius i sí en, en aquest llibre donc els els els, els, els, els situen pos el focus en, en un any molt especial doncs, per a la vida de tots dos, tant a nivell personal com literari com polític, que és l'any 39. l'any 39 nou eh, és molt significatiu per nosaltres perquè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 Per tant, és un, és un any que de cop i volta desperta molts ecos, és un, són uns mesos eh, eh, de grans incerteses i angoixes eh, per molta gent eh, en aquell moment, això és una de les coses que explora aquest, aquest assaig. Mm -hmm. Aquest és doncs, l'assaig que, que presentarà demà en, en Miquel i en aquesta línia doncs, parlem d'aquests dos autors d anglesos i aquesta relació que van tenir amb la guerra civil espanyola. Un doncs, que, que no hagi tingut gaire contacte o que no hagi estudiat aquests dos personatges li pot ser una miqueta estrany. Explica'ns quina és aquesta relació que tenen. No, to tots, tots dos són, són anglesos que que són anglesos. no són, no són del Brexit, diguéssim bé. Eh? són anglesos que a la seva època entenien que la guerra civil que s'estava lluitant a Espanya, la, raça, la resposta de, de moltíssima gent i de les institucions de la república contra el que va ser un cop militar del de Franco no de clara inspiració feixista i amb l'ajuda de Hitler i Mussolini doncs que aquella guerra entre cometes civil que llorava Espanya era clarament un problema europeu de primer ordre i tan Oden com Orwell com tants joves europeus que no podien entendre l'actitud dels seus propis governs de de, no, de, no, uh, de, de mantenir-se neutrals en lloc d'ajudar a acabar amb, el, amb aquell cop feixista, doncs uh, la seva reacció generosa va ser doncs, uh, venir, venir a Espanya o escrivint o, com en el cas d'Orwell, combatent en, en els fronts, no? És a dir, que venien uh, a Espanya uh, sí, per, per, amb admiració per la resposta del poble espanyol davant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 doncs ja va esforçar la Segona Guerra Mundial, que és que es veia venir, si es deixava envalentonar tant a les, a les forces feixistes d'aquell moment a Europa. No? Uh -huh. per tant... en, en aquest sentit, són doncs, dos autors marcats molt directament per l'experiència de la Guerra Civil i el que, el que treballem en aquest llibre és veure com aquesta experiència els va obligar, primer, a revisar molts aspectes de, de la causa que ells eh, defensaven, que no eren tan clars com si semblava d'entrada, sinó que es van anar complicant. I com d'aquelles experiències aquí a Espanya i de les seves reflexions sobre aquella guerra, on doncs els van anar obligant a canviar la seva, la seva, el seu propi projecte literari en molts, en molts sentits. No? Eh, i per tant, clarament va ser una experiència decisiva en la seva vida eh? en la seva vida. En la i en la seva posició política, i, i, i també eh, en relació, el llibre parla molt de, de, de les vides personals, de les relacions íntimes, mm. dels dels autors, amb homes, amb dones, etc., perquè en les seves vides privades, doncs, eh, les seves vides privades il·luminen molt, molt clarament també eh, els debats públics del moment. Eh? Eh, en, en conclusió per dir-ho així, el, el llibre el que explora és com en situacions extremes, com les de l'any 39, l'urgència que tenen les persones a vegades per que la seva veu pública eh, eh, s'ajusti també a la seva veu privada i no tinguin por d'afrontar doncs, els canvis que calgui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 el paper que van tenir els dos uh, autors, no? ja deia Orwell, ferit de, de, de guerra, i Oden, que va tenir un paper una miqueta, no sé, diferent, no? Podríem dir-ho. Sí, el, el que passa que en aquell moment, Or, el que era molt conegut en aquell moment en la societat anglesa era Oden, no Orwell. Eh? Uh -huh. uh, Orwell ara el, el coneix la gent més que Oden, però en aquell moment Oden era el gran referent dels poetes joves, dels poetes... Uh,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 que ens comentaven Joan més o menys que eh i que ven al al pati de la biblioteca per per a tipus d'activitats, doncs eh, s'ompliran per per saber més més detalls. Miquel bueno, no sé som, si... som, som, som molt optimistes, <ríe> però perquè ara anar la presentació d'un llibre s'ha convertit que hi devem una amb una aventura, no? <ríe> qualsevol cosa al final, però... eh. Mengin a la platja, crec que la resta d'activitats sempre la gent té més por eh. <ríe> Em farà molta il·lusió la sèrie i saludar qui vulgui venir, evidentment. Doncs nosaltres convidem a tothom a que hi assisteixi eh, en aquesta presentació. I Miquel, per acabar, una petita, un petit recordatori. Nosaltres ens vam posar en contacte amb tu eh, l'any passat, era a finals d'any passat, perquè iniciàveu juntament amb la Fundació Tom Sharp i i la Biblioteca de Palafrugell una activitat per donar a conèixer precisament la literatura anglesa unes activitats que també van quedar doncs, troncades, podem dir, per, per aquesta pandèmia, no? No sé quina... Sí, è... sí, una llàstima perquè és una, era una iniciativa que, que ens encantava, jo crec que el potencial que, que, que teniu a Palafrugell entre, entre la pròpia biblioteca però també la, la fundació Tom, Tom Sharp, que la Montserrat Verdaguer Manté amb, amb tanta energia no, que han llegat eh, i naturalment la fundació Josep Plag també va col·laborar amb això. Jo crec que tot això tenia un gran sentit, eh, una mena de, de sèrie de, de per diixis de lliçons de literatura anglesa, eh, a la mesura que ens doncs, Tom Sharpe és un, un, una un dels autors importants del, del segle del segle XX en la literatura anglesa, no? eh, i, i tot allò tenia molt de sentit i via, estava a punt de fer-se una conferència precisament sobre una obra de Virginia Woolf, mm -hmm. Mrs. Dalloway, eh, que ja no es va poder fer, però esperem que, que els virus eh, es retirin discretament i que, i que aquest, <laughs> aquestes iniciatives que tenen tant de sentit i que estan tan ben falcades en el món cultural de Palafrugell doncs es puguin reprendre aviat doncs tant de bo sigui així, nosaltres estarem aquí també per explicar-ho i si tot va bé doncs també podrem tornar a parlar a comentar amb tu, un ple novament Miquel haver conversat amb tu, moltes gràcies encantat, adeu-siau